Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa taslimin këthira Allah në madhur e falë ndarojmë vëtëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë levdatët bëkimët e Allahot Shofshim Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe familët e shokët dhe të gjithëta që ndikën rrugën e tjura dhe rrëndit në fund të kësaj bote të ndërru dhe zërë njëri unë jetë në kësaj bote, ka mundësi të gjithë në situatat ndryshme, ka mundësi të dhe gjenë fjallë e qendime nga mëtë të qëdishmet. Dhe shpesh nërë dhe më thonë situatat e provokon për të ragu, por jo gjithë mundë ragimi është në danë. Për në njëri menë qërë është ta i cili din për shfa ragon, ndaj kujtë ragon, sa duhet më reagu, si duhet më reagu, e kështë më rarë. Nga se njerët janë loj-loj. Dhe zakonisht, njëri ju të ndërruat dhe, dhe është i prirër, që të flet atë që nuk i takën, pra që nuk ko kompetenca. Të flet atë që nuk e din. Dhe tashmonë kashi situatëve tila njëri ju me reagu, komëzindë është e qëtjet, reagimi kontraproduktiv. Jo të jepë, Resultatën dhe duherë. Përnda i duhet ime të kujdeshëm se si reagojmë në ndejët e cektuara, në rrugë, në venët cektuara, në punë, ku do qoftë, në moment një kur, ndështë ta mund të balahvaqohemi me fjallë cektuara që mund tjenë me karakter provokativ, mund tjedë për shembol qëndrime që ditëshme, banale e kështu mëra. Allahu Gjellewala përmenë në Kuransë në njeri hu me mendin që Allah ja ka dhenë ka mundësi me e ndëru vetën por ka mundësi edhe me e në nëshmu edhe me e përbuz vetën përnda i në fillim të surës në Beqara Allahu Gjellewala përmenë kategorit njerëzve një kategori e njerëzve janë besimtarët e drejt ata të, të sëllët e përdojën gjikën, arsyën, u shvrëshën nga para gjykimit e cektuara, nuk lejuën që të dikuën nga interesi personal nga epshi, dhe e pranuan shpaljen. Besuën në tërra që ka arme të shpalja. Allah u thotë, këj kuran është huden lin mut tekin, është udhëzim për të devëshmit, kush qënë këta njerëz, kush qënë këta që e... Uh, janë udhëzuar e ledhine ju minune bil gajib ata që e besojnë edha që nuk e shohin nga se nuk është kusht që të besojnë bet me që shrijet me sy mund shrijet me sy të mendës mund shrijet me sy të zemrës edhe mende i ka sy të vetë që janë shumë ma efikas ma të, të rëzëshme se sy të ballit ka njerë që përshamull nuk e kanë sy të ballit nuk shohin por janë mendjen rritur, ju punen sujtë po, e mendjes, shohin largë, e në të menë që mund t'jen djetarë, po mund t'jen i kunder ta. Ndikush mund dike sujtë e baldit, por si punu i sujtë e mendjes e mund t'jen të njërësirë, i njerantë, e kështu në rapë. Ndë Allah Gjellora Kurflët për këtë kategorijë të thëtë e ledhine ju miminë në Bilgajmë. Ata që besojnë të fshehtën, nuk e shojnë ata. Ama besojnë, pëse besojnë? Nga se në argumente qarta që nuk lejojnë asë një loj, dyshime kërshik sajtë vërtete. Pas taj Allah fletë për nësat tjertët, inë në ledin e kefaru, ata që kanë mëhuar, ata që refuzuan, kategori caktuar të mëhuazve që ka të bëjmë me ata që janë arrogant, që janë, dhe më thonë, të inë atosur në dëtë vërtete, së pa drejtësisht, Allah o thotë, Së wano alehim e ndërtehum, emlem të ndërhum, lajë u minon. Æshtë e kotë. Pa varësishtë, a i thërratë ata, a nuk i thërratë ata. A o atërek vëretin, a për nuk atër vëretin, katështë, atër nuk besojnë. Nga si janë të mbyllën në vërbrinë e tyjnë. E pasë sojë, Allah o fletë për një kategori të të tërë, po fletë shumë ma gjatë. Se so për dy kategori dhe para. Kusë janë kjo kategori? Kusë janë kjo k janë ata që të, të sëhet, dhe më thonë, mendojnë si janë të menqëmë, mendojnë si janë shumë të shkalth, dhe e keshpërdurin kë shkalthsi që ja pretendojnë për të bëmë ashtërime. Shprejen dhishka tjetër, ndësë rralisht janë këtë dhishka tjetër, kjo është kategoria e, hipokretve, monafikave, dyftyrshave. Allah o thotë, vëmin e nësi, me njekullu amen nabillahi, وباليوم الاخره وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون شو انا كنت اناليز هي نورا تكسوي كاتغوريه د سوشريست الله يثوت كافر نيرز وتاسلت ثون كنا بسونا انا ما سمطك نبسيم الله دينه الججيمت الله يثوت عطا راليس نو كيا مسيمط E përdojnë këtë për kamuflim, për depërtu në shoqëri, për faktorizim, po ata në esit nuk besojnë. Ni nuk im zemët e njerëzve që dim ku shuky, po Allah përna të rejkë vëritin se ka këso njerëz, anë e kujdesoni, që ju fillim e shpësirin nga ta. Po arderuajnë, nëse besimi ka dëshmi, nuk ndërtuat vetën në basë të pretendimeve. Ju khadje unë Allah, që ka një, Në çfarë kategorie mund të marr, çfarë niveli duhet të mund të marr njeriu? Që shëllallot. Allah thotë: "Ju qad'un Allahu wal ladhina amanu." Ata me kërcjellet e tyre hipokrita, duke fshehur diçka, duke ekspozuar diçka, tentojnë ta mashtrojnë Allahun. Shikao, bie një djalë vetëm që mendon se ai vë Zotin e mashtron. Që Zoti nuk i dën çillimet e tij, nuk i dën Allahu ë, dvërtet është radhthi këtu. Edhe të 2000 e mashtrua ato që kanë besuar besimtarë më mashtrua. Te si e gjikon Allahu qet. Qet përpjekjet e tyre. Qysh e gjikon Allahu thot, "Wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yesh'urun." Ata në realitet nuk e mashtruin as këtë tjetër posa vetes. Ata mashtruan ata. Ata mënuin se mund që të lëndrojnë në lërë shumë në këtë anijet të dyftërsisë. Ja, bashkur janë në qetsinë në shta maksimade, bashkur kanë mësë shumë të nevojë për plasët kjo anijet, me ndë një shkëmb të sëvërtetës, të demaskimit. Dhe allahu pasaj në vijem të nërrua dhezër, vazhdam për të në folë për këtë kategorijë, si janë të kategorijë rëzikshme. Shka këtojnë probleme, shë që një, ty të shfazit shëtë, ku shë di me kënë bashkëpunanë, ku shë di me kënë është, ku shë di kuj ka roj di kuna, ku tja bënë rga të loj kuna, zotë i e dhe nëmë tonë. Andë e Allahu fletë për këtë këtë këtërri, gjatë të në Koranë, një surë e tëre kërë e më në surë e tërë munafikunë, kapëtën e e, dy fëty urshave, a po, shumë fëty urshave, O idaqil la aminu kama amana an-nas qalu an nu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun Allahu thot e kuru thuat atyre besoni qysh duhet drejt jani kto la kiesa la nikto do ma aktrime la nikto boni sinqert thon qysh nuk bota sinqert shikani No, kjo analizë kuranore është shumë e saktë. Qëse nuk e nden një njeriu më mirë as kurse Allahu. Ju thotë po sot drejt, kallzo kush here alesh, po më shefosh. Trego çfarë gjen de ki, çfarë që qëllimi ki kush i e kallzon çart? Thënë çish mu u traguaj çart, e çish më bësu drejt. Mbogoshi ata mendelit ata ataj kozoniersh besimtar, sinqertit, devosm i kozonj me dialekt. E kozonj mjeshtri dhe mençuri mashtrimen. Ndërsa me dialekt si e kozonj sinqeritetin e devosmën. Çështoj pastë njerz, çështoj pastë sipas asaj që Allah vot. E Allahut ela inhum humu sufaha. Në realitet këta janë me dialekt që mendoj se mund që në këtë mënyrë të tjetuar në këtë mënyrë të sqilës mund të arrinë suksesëm. Allah të elë, kë inëhum. Uh, këtë fjallë, elë, në gjuhë në rabë, e ka një kuptim shumë këndë shumë që karë në këtë pjesë këtë ajeti. I elë, i bjenë venere, nga një mirë që apo i thamë. Kuptimi, zotë i pëllatë. Nga një mirë. Inëhum, këta janë të mëndeletë. Këta janë, ju t mos sigurisht do të kopim me honger me disa lugë. Ja, do të më ditë njëri një sofrë në, në kujt, anë edhe kutja mund të jetë të llokun, edhe për shkak të realisht. Prandaj ka situato ku ne ballaqaqohet edhe me rastet e këtylla. Me njerëz me ndjelet ose për shkak të kësaj hipokrizie me ndjelet, ose me ndjelet për shkak të mungesës së dijes. Nuk pysin, nuk uvesin, nuk marrin dhije, flasin nga hëmendja, e pas taj rështojnë me mendjeletit. E kërimi të njerëz në mendjelet, të nërëlozër, që ka mendjelet, mëndë në letë e ka, në të kuptim negativ, në pak mëndë ka, në pas pak ma shumë mëndë, kështë të me qenë më stabil, kështë të me qenë, të më hon, me qenë, me, me, me i qëndëru shumë, Në lidhje me kët Aliu radhiyallahu ta'ala me një mësim të vërtetë të mençur të njerëzve të mençur, Aliu radhiyallahu ta'ala na ka thënë një fjalë shumë mençur. Ka thënë: "Maturia jote në raport me njerëz me ndjelet i ston për krahësit e tu". O njerëzët kur shoqësohen me njerëz me ndjelet, po ndinë çmosin e maturisë nuk po e uje për rastin, nuk po i faktorizan, apo nga njere edhe po i njëran, kjo qasë e jo tja realisht, ka thonë alihur dhe Allah të alano, bën që njërës e tjërë me konë me të jopën. Që i vje, se nëse nuk dinë më usinë me maturim e këtë kategori, ki mundësime i shtu për krasë të njërës e me ndjëlit. Nënda ne i fatkecish, për dhe gjëmë shpesharat deklarata qëndërimet sëktuar që nuk bërujnë, asë nga feja, asë nga logika, ma di asë nga shkjenë sa nuk bërujnë. Pretendimet saktuara, për përfitimet saktuara. E pastaj hapen debata e diskutime e kështë më radë, përndën përgjigje. Jo gjithë mund dhëtë më nëmë përgjigje. Jo gjithë mund dhëtë më ragu. Jo gjithë mund dhëtë më ragu. Jo gjithë mund dhëtë më nëmë përgjigje. Nga se, mundër që më ranë nivell të njërën mendeletë. E kur bjen nivell të tjyre, njerë nuk din me dadu pasaj, mund që t'ju bënë njëjt, ose t'ja mojnë anë njerëtë me ndërit, nga aspekti këtë qëkuptimit. Për ndaj, njerë me pasë kujtës, diskutimin, debaten, bisedan, qëka të qoftë, jo gjithë qëka gjithë të temë, jo me gjithë kanë me diskutu, jo me ragu ndaj gjithë qka fitë, përshka këse nivelli nuk është i mjeftu shumë. Shikani për shambullë, Kërë ishte me e kësë, të ndëmëtërë. Sa shpifje i kënë adresu ka pegamberi sa ose lëmë? Sa shpifje? Shoma përsa. A ka ragu Kur'ani për gjithdo shpifje? Jo, s'ka ragu. Tash që ka thojnë ata, moqut, ashtu më njësë jam me jo, jam me jam. S'ki i bakti me gjithdo njëri më malë me këtë qështë. Mi aftojnë dëshmi i vepratë. Mjeftojnë dërshmi fjallet, qëndërimet, të në dërshmi e jote. Nëse bëjt fjallë për pa qartësi, kanoj me eseru, duhet gjithë më me koni gaxë me bësërime. Mirë po, ragimet që nga njëre vijë nga dëmonë, qartës e caktuara që nuk javlenë, nuk duhet përgjishka me ragu, nuk duhet përgjishka me folë. Përgjambërë e së tëllë asë më ka thonë, me në këjnë e juqëmi në billa, o ljumil akhiri, faljekul khajran e u li jasmut, kush beson Allahun, edhe ditën e gjukimit, letë fletë mirë, ose, letë herështë. Nuk është gjithë më në opësion me full, po nuk është gjithë më në opësion me herështë. E këto është e maturija dhe ursija besëmtarit, e cili, i ndryquar, me dritën e urzimit, i ndryquar, me diturin e shpalljes, Edin, kur aşkuamë fol, për çka do të më fol? Edin, reagime çu të qen, edin, mu, mu, më çe? Edin, an përket mua, su përket mua, u porzi këtu. A është puna e jamja? A është niveli jam? Do të më ditë. Ama policia çka? Çdo sen, është padoshim, një lloj mendjelësie, është një lloj mendjelësie që besimtari nuk duhet mja lëu vetes së ti. Nuk duhet mja lëu vetes së ti. Ka çeni detori i arshu Krasë që ka qenë njëri, dhe mund, i disë, ka qenë e shumë i urti, i menqër. Njërës përdi me kanë morë edhe urësi, edhe menqëri. Edhe, edhe njëre, një njëri, dhe mund, në provokem besi për, ka njëre njërës të menqër, njërës të urti, dinë mëronë situatët për për lakëmushme, mëronë bele me njërës të li fara, atë do të në rujtëpër. Edhe, Ka thonë, qërë, une të thomë dhe fjallë që i po të bëjbe, edhe në varë kur t'hirë s'kim i harrua. Gjë qaq mu une, dimet, ka une, une të thomë dhe fjallë, nësumë, në të kuptimë, nësumë dhe tyroset, të thomë dhe fjallë që edhe në varë kur t'hirë s'kim i harrua, i ka thonë. E këni në menë që që e ka thonë? I ka thonë, thuj që ka thon, Thu du, se me fjallë tu janë varë hinë ti, e one me fjallë të mija. Gjithkush që në var me fjalë të veta. Kur kush ka me fjalë të thënë në varrotin, as me punën e kërkuinj. Kur gjithuaj çka dush, ça të fjalë që më merr menë që kimi në var me to, ça të fjalë që më merr menë që kimi doj për Allah ça të, të, të, të, jo, të, të thui? Aprocimaro në fjalë të tua në var goda këto ta iku kët goda se joma, ai kon bolt miat. Edhe punë të mjeku, shikoni këta regjmentë. As sikallon ti thon dot jera jo në var, po edhe me to kimi un gjallë mi a kthi për shembull, ja, as ka ron kët nivel apo. Po ai ka thon këta regjmentë. Ka thonë thujë që atë dushë, se në varë kejnë mi, ti me fjallët e tua, e me punët e tua, e në varë, unë me të mi jetë dhe lavë, edhe me punët e mi jetë. Gjithë kush për Allahot, ko me dojnë me fjallët e vetë allo. Andaj, gjithë kush për Allahot, me vebret e ti. Kur kush si mërtë kërkujna të ndërëzërë, apsolutishtë. Andaj, me në nasë të të tërë, ka qenë një djetarë i njore, ka posamë në Jahe ibn Muad, pithershme ba? që është të dhaj karam belemeni, që sej mendjeleti të është e bërë një verë me të ose shtyfëmëtëtë. Edhe e ka duru, e ka dhënë dhe fjallaj e këtës, e ka injëru sumarë me ta eqë, e ata që në kontrërëthi gjëmate të tjë ka dhënë, që a këthejve një dy fjallë me tjë adhënë këtyros, i ka thënë, e pëse këmë kërkodije, pëse, veç me së me kënë si që këtë, a dhënë, E njeri, kërë pëse ju më bo njeri me dhije, veç me më të mëronë që të nivellit, në që fëse bi në këtë nivell, kajtë investimi e më dhije shko në përshëtë të tashë. Kërë bështë i mëronë që të nivell, me ragunë dhe qëtë kujtë, ku jetë pjekuria, ku jetë udhëzimi, ku jetë dhije jote, nëse i lënë këj bjënë se kurse njeri dhe më thonë në sitatët saktuarë, me lënë dhije në anëshmonë, përët pak se si e Ja dhe me ulzimën e islamit e praktikën e fenë, thot prit pak se si kam vese, i kam dy punë me qytetarë, kry tani kthena, ja, bashë, bashëton nuk zhveshës, thot. Bashëtorës i paísut gjithmonë me ulzim me maturim me dije, reagon gjithmonë pas të ulzimëve. Po jo mbas tëqeve e provokimeve i notave. Që sa të ndrur gjithkohsh reagon mat çka. Thot një proverb arabë, thot çdo enë me çfarë e ndhahu. Është poezi e ka thur poeti, një proverb i një hor arabë, thotë çdo enë shtërpit më atë që ka te. Apo, nëse më ne anë kemë ujë, a mund të pishësi anë me shtërpi di kë me çumsh? S'munë se s'ka çumsh atë. Çka ka në anë? Apo më është të shtërpikë. Çka ka në krye, çka ka në zamër, njeriu më që, thotë çeto shtërpika po. E ka as për katja mund të jetë parfum, e ke poade parfume të spërkat. Po, po mund të jetë edhe stëpikje tjetër, allahu pra, na ruaj që duhet mola për sa e mufshi atë. Prandaj çdo kush me çka ka, dikush të parfymos, e dikush djeg, e dikush lëndon, e çka do të thoft, po besimtari i drejtë duhet t'jeta që reagon me mençuri, nuk lejon që merro nivele si kusht të tha Aliu radhiyallahu ta'ala. Maturija jute, sjele jute duhur, të regon kush jeti edhe kush është tjetëri. E taj njerët e ka në mundësin më urrështu, a po dhe me konë me këtë kategori, a dhe me konë me këtë kategori. Nese nuk shpërfaqën dalimet, njerët e kam problem pas taj me urrështu. Kam mundësin më urrështu ka me mëse ka njëta, këja tha dhe fjallë, këja tha që dhe fjallë. Apo, të ndaj duhet gjithë më nëmbesimtari me e shpërfaqë dalimin. Dalimin që jam unësën fejë ati, dituria ati, menqëria ati, pjekuria ati, ju veç në ragim, edhe në pun ku ashtë, edhe në komunikim me ku do qoftë, duhet me shpërfaq dalimin, me ka dhu që unë jëmë tjetër ato, tjetër, tjetër, tjetër cilësi, tjetër produkt që mune, unë jëmë produkt i namazit, unë jëmë produkt i agjerimit, unë jëmë produkt i besimit, i imanit, e produkt i imanit është shumë cilësorë. Nuk bën niveli dot apo, po është po me cilësi të ndodhur. Një njerëz pastaj mund të jë lloi produkti. Po, lloi produkti. Prandaj duhet mi dalloj produktet. Me tregu që çfarë cilësi ti e jepon. Ti nuk ofron gjithçka, ti nuk e bën punën gjithçysh. Nuk bën gjithçka. Pse? Ngase ti nisi nga çdo parim të caktuar që feja do të të ka mësuar me kon, i matur, i urt, i qet, i drejt, i sigurt. Edhe përveti po, da siguri për tirat edhe në fjallet të të ua, edhe në vebret të ua, e kështë të më mëran. Pra një të nërëvazër, të jemi të menqër, të uër, të kujdeshëm, të dim, në qëfarë diskutimet për shriemi, për qëfarë të lasim, si të ragojim, kuj të japim për ligje, kuj të nësë të japim, si të sidhemi, si të komunikojmë, si të abëjmë punën. Në gjithë fa këto situatë e shumë tjera të shpërfaqim kvalitetin e besimi tonë dhe të është ky këtu elvili më i nat i mund shumë i formimit edhe i indërtimit. Allahu na ozot në rrugën e drejtë, Allahu na përmesë gjendjen tonë. Na rujtë Allahu xhallahu wala nga njerëzit mendjelet, nga njerëzit që mund të kenë agjenda të rrezikshme. E kush edi ku mund të kenë rrugët e ty në argat kujt mund tjen, në të jenë? Na rujtë Allahu pëthyne, na bëvë Allah sinqert, e drejtë edhe të dobishëm për varen tonë, për popullin tonë, po as për njerëzin përgjithsi. Zotë është problemi ne kaq mikrofon Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ktheth